Allahu ne falënderojm dhe vetëm për këtë falë dhe ndihmë kërkojmë derisa salavate dhe, dhe selamet në pejgamberin e madh xhehedin Muhammed Mustafaun alayhi salatu vesselam. Mishoktë të ati besnik me familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili ia ndjej kërkën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërruar vezhat të vazhdojmë në ciklin që s'ne kemi filluar duke fol diçka shkurtimisht rreth emrave dhe cilësive emra të Zotit subhanehu ve teala. Kemë përmendur neve në disa prej alexjeratave të para të këtij vargu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 bazën e njëjtë, ndërsa ato janë për Allahum Gjeli Gjelaluhu tri emra. Emrin të se në të të amur miso të është emri El Gafir El Gafur edhe El Gafar Emri El Gafir El Gafur edhe El Gafar Emri El Gafur ka arë në Kur'an naltë njëher El Gafur, me këtë for El Gafur, ndërsa ka arë në pes ajete Gaffar, në këtë në këtë kët trajt dhe ka ardë gafir në njajet ka ardë gafir në njajet qka dhe më dhënë gafir gafur, el gafar cila dhe më dhënë është ma e fuqish mësë tjeta dhe të të shohin bëlejnë Allahut të barik e vëtjala djetarë kanë dhënë el gafur është dhe më dhënë me ardë të në Kur'an dhe mos shumë dhe cila lidhët me me emrat e tjerë. Dhe ne emri e keme përmendatje në regullat se të përmendit përnkajim e gjëzije, se emri e, i Allahu Gjellelalu hu jep do më thanjën kur, ku lidhët me emrat tjerë. Atyja shakë më smirti, se qka do më thanjë emri Allahu të bareke vëtala. Kanar shumë ajete, një, nuk do të përmendit e gjithë, do të përmendit disa prej tëre, në surën e shura ajete 5, atë Allahu të bareke vëtala, Ela inna Allahe hua lë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 Në disa prelegjeratave Jotë të këti vargëve tjera Se Allahu gjelë gjelë nuk, nuk ka në emrat e ti E emër ndëshkuas Ju është për rahmetit të matë Allahu të barë Kjo e tërë që Allahu nuk ka emër ndëshkuas Ndërsa shiko këtu këta jetë Dhe Allahu gjelë gjelë në e në El gafur Vërtet une Un jam el gafur Pro qenja ime Si temija jan El gafur El rahim Kërë në surën e lë buruqë, që do të përmenë me, kjo vjenë edhe të emri, el wadud, tëtë Allahu të barë kjo e tëla, wa hua lë gafurul wadud, ajo është el gafur, el wadud, el wadud dhe më dhamë i dashër. Pas të kërë në surën e zumër, ajeti 53, inë Allah a jëgëfiru dhunu bë gjemiën, inë hu hua lë gafurur rrahim, vërdetë Allahu i falë të gjitha më katët, dhe ku ti kujtohet se,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 Emri Allahu Gjellar El Ghaffar Karët pasajete Thëtë Allahu të barë kjo e të në surën e zumër Elahu El, Ela el Azizul el Ghaffar Vërdetë Allahu është El Aziz El Ghaffar Karëtë në surën satë ajeti 66 Rabbu Semawati Wal Ardi wa ma bejna humal El Azizul Ghaffar Zot i qieve dhe i tokës Dhe që komë me stëre El Aziz El Ghaffar Karëtë gjithashtu në surën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 këtë trajtë, traj, karë njëherë në Kur'an, dhe ajo është në surën e cila gjithashtë të e banë, këtë e mërë dhe surja gafir, ajeti 3, gafiri dhembi, va kabili tëubi, shedidil iqab, të të ala, ajo është gafiri dhembi, ajo është të cili e falë, apo e mbulon gjunahin, dhe e pranon tëubën, shedidil iqab, dhe nësë ndëshkon, ndëshkon ashpërt.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 që ka djetarë të kanë kuptur, ka imri Allahu Gjellala El Ghaffar. El Ghaffar, që ka da më tanë, a i cili uambullon shumë robëve ti gjunaat, i cili ua lëshon një perde mes robit dhe ketë robëve tjere. Pro, gjdo robë, e Allahu Gjellala, mes ti dhe tjerve, gjënjani dhe qëveq, raport me dënjani ka një perde. Thot, wal muzdi l'alehin thëvbe atëfihi, me qëfar perde,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 Çdo kolitë robi, si thënë, anë ka dhan njëri vetëtorë të Mbretë Spanjës, Ebu Kahtani, o një e bu Abdulla Al-Qahtani, një poezi të njohur, po dia An-Nunia, nga e cila është frymzuar dhe kanë këngëzyrë pasaka shkujt një një një varg tjetër të poezisë me të njëjtin ritëm, ka thënë "Moshmuqan Emri Allahut Ghafur", edhe Emri i Allahut i cili rën shon perdën, një ritë tjetër sik çmidhon selam. Kjo është realiteti. Njëz për shemb mundon doni har, për shemb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 zhënja në kishpas kanë të koritme andaj ti seheri e në bërgë të Allahu që në gjelëllë seheri e në bërgë të Allahu të barë këtë kuptim të të përmemi gjithashtu të hadidi pengamberi sallallahu aleyhi wasallem gjithashtu ka harë në shumë prej kuptimeve të djetarë disa prej djetarë kanë jenë mundu me me bodhalim cili e mërë është mëj fuqishëm pra jemi tashmejim gafir e cili është forma e bazore e, e, e gafrit ësht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 dhe do të quen gjehenemijin përse do të quen gjehenemijin nga se do të ju mbejsin gjurën me të cilat do të dalohen shenja nishane të cilat dinë që ata ka ndalë prej zjarë ka ndalë prej, prej zjarë pra, mëj larta është që Allahu Jelala me të mbulu dhe me të falë ta e ditë kërkush, Allah në bëhë frej kërë të tërë kjo është saj përket dhe zërët të, të të ndëruar emrit Allahu Jelala e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 Ora njerzit ikan lidhta shpresat e tyre, zemrat e tyre me, me falje gjithmon, zot, gjithmon, Ademi salam, më më në ton, Allahu xhas. Thotim Sa'di, thot Allahu njerzit gjithmonë e njohin me falje. Gjithmonë Zot gjithmonë Peygamberi Ali sallallahu alajhi wasallam oshte instaluam në çenin ton, sallallahu fal. Allahu fal. Madje ka një hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se pejgamberi ali sallallahu alajhi wasallam thot ka than Allahu te bareke ve taala men dha alladhi yataalla alayya Kush është ai i cili është as i krimi i cili ban benë montan se un si ia fal filanit. Shikoj kjo ndërhyrje mes robet dhe Allah. Allahu si ia fal filanit. Apo kjo kur ndodhet, kjo ka ndarë për të vëshire, kur dikush armëcohet dhe mundohet di kan me rit me rëndit ka xhenejne. U shapat njerëzve rrokut me dikam, armëcohet me dikam, acarohet me dikam dhe mundohet as këta acarim Tujesh frikën pra e këtij mjedh, thot ky do të hinjën. Po mundohet me zbraz. Muajve në vat duke e çun janab. Kjo nuk shkon kështu. Çka thot Allahu Allah, te bareke ve taala, kujt e sa i cili thot dhe ka ardhur një transmetim tjetër se karën, njeri, ka ardhur njëri ka thonë Jonit Xunaçar për ditë. Pendoj u Le Xuna. Ai ka thonë tamam, kishë punëtan në temën. Ai prapë ka thonë Le Xuna. Ki ka thonë kishë punëtan, unë punon temën. E kështu me radh, derisa njëri i ka thonë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 Përsa Allahu gjithë shumë së mundje të këneve, dhe ka nevojë Allahu veç me së mundje me nga drejtuve, po sikur njezit, gjithë mone e mbushin këtë pjetsorin, pëse Allahu e ban këta, dhe pëse Allahu e ban këta, ka nevoj, sikur që e të sharun, pëse Allahu a ka nevoj nga me adhrua ta, me rat, gjeni gjeni lezer, e kështu me rap, Allahu gjithë sa në qëllalu lezër, në Kur'aneve në gjithësa nga ka shpevu, po në kur jenë zetë, kur jenë temperaturë, s'ki mundë si me, me kuptuve. Cili është gjevabi, a ka Allah u nevoj, neve me bela, me fatkeci, me, me, me smundje, me nadrejtua, cila është përgjitja? Përgjitja është në pytjen tonë që du të mja bëve të vetës, a ka rrug tjetër me ndrejs njëri ju? Shikoj njërëzë, ka njetu komoditet me vite, dhe kur kush nuk e përmenë këtë komoditet? As kush nuk e përmenë që na Uh, jetonim dhe uzbavitim dhe varë këtonim me ketë mirat Allahu të barë kevëtala momenit që ka Allahu e prish pak situatën, njërzit që roditën dhe zdurojnë pëse, sikur, Allahu nga ja gjithë mundë që shtu me nga pasmojt e kondër të ashtë, Allahu nga kamojt në kondër të ashtë, por neve nga arrogancë edhe nga hutia në ketë gjendje tani njërzit pysin pësa Allahu që në smundje, por nga dhët me pysin vetën pëse ti nuk e ullë kokën pos me smundje nimi vjetë, nimi milion vjetë, shumëzumë për nimi milion vjetë. A do t'i bëndë të ndërmendë dë njëherë, nësa Allah u vështë nimi qashonë ujën, pijën, shnetin, shtëpijën, komeditetin, zbavit, a i bëndë dë njëherë nëndërmendë, në kjetë këto vitet shumëzumë, që me thonë, ka dalë, ka dalë, se kjo në koqështu, si bëjë këndërmendë. Allah u gjeluala, e prejkë me smundje me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 Nëse robi vjen meqet hapsin e tokës mi, min gairi shirkin pa shirq të madh bel min al isyani porse nga mëkatët le eta bil ghufrani mil aqrabiha subhanahu huwa wasi al ghufrani Allahu do t'ja mbulonte kët tokën ku ka buxhonë po do t'ja mbulonte me të njëjtën me ghufran me çka me ghufran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 nuk ka doni pa besimtar apo besimtar që do të hyjnë në xhenem, Allahu na rubi xhenem. Vetëm se do të hynë nga humbja e shpresës për Mëshirin e Allahut te barekuhu teala. Sistemi për shumë, shumë njerëz, qysh mund të pendojnë kur çka çfarë s'kan bë. Thotë i bën ka ime gjëzie, do ky është hadith, po ktea e ka bova poezi. Krejt tokën më më gjunoa. A kita kanë më shumë se tokën gjunoa? S'kit kanë. Që ti më shumë di gjunoa, çka mund të bëva, mund të më vëmë valentat. Po si në banket kontinentale të gjunoa.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 vortai ta allahul jalalul ghafurur rahim doqto allahul jalal ka drejtuar të gjithë njerëzve dhe këtu duhet vetë ta dim një porosë për vetë dhe për të të tërët mos flasim në emër të allahut te bareke tuala mos flasim në emër të allahut te bareke tuala nga se ka mundësi me ngushtoj të xhanin dhe me xhanut të ngushtë shpesh har duke fol pa ilm njerëzit flasin pa ilm për allahut te bareke tuala shpastë ngushtojn xhanin dhe e xhanojnë të ngushtë Andër kur erë një njëri të pingamberi së dhe sellem, dhe urinojnë gjamija, paf, sa avët pak sa mërën hughon, dhe u pëzmatun nga vepra e tina, pingamberi së samë tha, lena ata, lena ata, dhe qëka ndodhi? Atërë, kur aj e, e, e kryti në vojën e tina, erë të pingamberi së dhe sellem, dhe i tha, pra kure, pa reagimin e pingamberi së dhe sellem, krasa tëre, dhe Allah, falem muë dhe Muhamedi, vesh në vë dyve. Qëka tha pingamber Lëkad hajërë të wasian, engushtove, gjanën. Nuk mundë vëshë, vëshë njërë përshënë më dhërë, vëshë njërë ka më në falë Allah. Vetëm, vetëm na shukët e me që të gjematin të. Apo madja, madja, i dëgjën njërë që të thotë aji e gjematin hakit, apo nuk e gjematin hakit. Thu se do më dhërën ki ka raport, besë më Allah në gjelluarë, që të ti falë, të tjërë, Allah edhe është hajrën. Apo së ka më në cilë dhe As kush nuk e di ku shpoton, shpoton vetëm a i cili ban vejrat, Allahu të barek i vëtala. Vërsa nëse najnë e midutin e Kur'an, e, e zonë e surën të harim, e zonë e surën të harim, Allahu që nga ka të reguhe për një afërsi dhe lidhje dhe mërdhanje ma në ngusht s'ka ku shkon ma. Me gjitha ta Allahu që dhe në qatë strat, njënë e ka që në gjenat, njënë në gjenat. Gruja e lutit, gruja e nuhi, janë gra të cil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 Po ma duru di kanë tjetër dhe mos me li për Allahu te bareke tuala. Mimohu emra të kjo Mimo Allahu te bareke tuala. Mos me e thonë emrin Ilah, mos me e thonë emrin Rabb, mos me e thonë emrin Rahman. Po me ludi kanë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Në msimi i parë, të nderuar vlezër, është ta kuptoj se magfireti, rahmeti, falja, ambulesa Allahu gjithashtu mëdha. O shumë, shumë mëdha dhe këtë këta duhet mëson nga Kur'ani dhe jo nga perceptimet e njerëzve. Msimi i dytë Të neuroja që duhet ta kemi parasysh është se megjith faljen e madhe të Allahut te bareke ve teala, ne vëdjem në Kur'an sallaullahu alejhi gjele ve sellem shumë se njerëzve i rradhit nga klasa e të shkatëruar dhe të banorëve të xhenemit. Si harmonizojot kjo me këthe dhe shpesh a njerëzit thonë çish kemun që ai do të thash, disa e ngushtojnë të xhanon, e disa e xhanojnë të ngushtat. Shpesh a njerëzit thonë çish kaun që Allahu më kon kaç falës e kaq shumë rahmetin e madhe, maghfiretin e madhe, teubën e çaprën të madhe, dhe ngjallat jetën Kur'an shumë të shumicëta njerëzve që nziar. Zë, apo krijon ato kontradiktat në kokë. Çka duhet me pasë të mos pas para shigëzër? Allahu ju jleva e ka rahmetin e madh, e ka maghfiretin e madh. Mir, po kjo duhet me qenë më të shënoj në merit. Kjo duhet me qenë më të shënoj në merit. Ande Allahu te bareke ve taala shpashën Kur'an e ka e lidh, e ka pra, e ka bo i thon Arab ta'liq kur e lidh diçka. Si të mvish me çeta bash, si mos të mvish, po, nëse se ki çeta mos u hajde. Apo taliq. Çka i thënë taliq? Për shembull, dëgjoni këtë ajete. Thuallahu te bareke ve taala. Wa men ya'mal su'an aw yadhlim nefsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah gafur rahim. Çka ajete të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 pasta i kërkon prej Allahut gafër. Qëka e gafër? Me të mbulu me emrin gafër. Jejit Allah i gafër rahime. Qyki e gjen Allahun gafër. Mirë po, qyki e gjen qyko, jejit, qyki e gjen Allahun gafër. Epse njës nuk e gjen Allahun gafër, se zdo me gjetë. Shumë, aji nuk kërkon fali. Andajt për nga më bëjri sallatë sallatë sallatë në dhe dhe dhe u pëtë për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 Dhe kanë në pytë, dhe kanë botë të saullatë, dhe kanë gërmuë. Në ka dhënë e dhëtë për dhëtë gajshë, rradi Allah, në pengamberi sëse, mja Rasulullah. Baba jenë, e ka posë një gjalmigë, pos një gjalmigë, për një, një familjar. E ka posë një Abdulla, i cili, do më dhënë, ka dhënë shumë. Ma di atë shumë ka dhënë, është një ofë si njeri ma fisnik të aratë. Ç'ka pas shtëpi, kanë dhan Shkodarisa ajt ta ble shtëpinë. Ç'ka pas, mund siu martu? Shkodarisa ajt ta ble, ta mundsonu martu. A kështu ndall është njëf shumë më të madhe. Dhe i ka thonë Ajsha, inshallah, a djeni ç'i thit Allahu? Ç'ka as ç'ka pas. Ky veprat shumë mirë i ka. Humanizëm ç'ka thosë davor. Nuk sot, sot njerëz mundon me të kufizu Islamin humanizëm. Me me mëshpëndar paketa, mëshpëndar ush, ushim dhe mundon kët Islam me për u këto. Kjo Kë nuk është këto, zot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 Shikoi jo, jo, ma, jo Ajshe, ande por shum njerëz për shemb thot çiki çka bën. Duhet me kujduket at ditën, sa, thaa jo Ajshe. Pse? Ma dje vlerë parlamento, çaj njerë, kushëria e Bubekrit. Kultave mësam, vallaj Bubekri bashum kanë imu mos e paska kushëre, ja bëjmë hallën diçish. Shish ja bën hallën kur ti zgjindor për veti, kemi ja bë hallën atina. Thaa jo Ajshe, bo shikoj kët pjesën tani. Innehu lam yaqul yawman rabbi ghafirlin. Ai asnjë çka thon ozo fal.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 Se me ndoni se vështë që të shka kërkojnë falje, kanë me hi Pra, logikisht, që shqybje A i shka kërkojnë falje Me e falë, Allah u të bare kjo tëra Dhe na nuk e din të cëllin e falë Po ma hau farë është a i cili falët Cili së falët Andaj shikoni këta jetë I thotë Allah u gjelë A i cili ban keç Re ban zullon Pas ta i kërkojnë falje Je gjidilla Që kje gjenë Allahum Gafuran Rahiman Gafuran rahiman. rahiman Gjithashtu Allah Uh, Allahu të falës dhe kushtët cënë e ka vendus Allahu të barë kjo të la dhe standardi dhe Allahu të barë kjo të la vë inni le gaffarun limen tëbe vë amene vë amire salihan thumë mehtete dhisa prej kushtëve dhe Allahu të barë kjo të la vërtejtën janë falën gaffar dhe thamë kjo është uh, trajta më e fuqesh me imë të Allahu që le gaffar vërtejtën janë falës për kam shiko, limen për atë i cili për endohët beson, punon veprat mira dhe rinu dhëzim. Mone men, ka në falë Allah u gjelluala, limen të ebe, të ebe që ka të më dhëmë dhe zërë? Të ebe të më dhëmë dhëmë më këthi. Pro është, e kalon këmë që gnejë dhe ka këthi shpinë, kjo është të ube. A do e thotë që përnkaj i belgjëzije, disa njerës thotë në një janë pëndua karche e ko gjunaj. Tu mo gjunaj, thotë, e stakë fër Allot, i veçan të uabi cili e pranon të uben dhe mundëson me bët të ube që më dhënë të uab dhe zërë anë e ka nënë djetarët, sharti të ubesë e një këlejë anjë dhemë, mu shkull për gjënojë që më disa njërës të tëtë Allah i më falda ma vazhdojnë ta, ki nukë të pënduhe kjo të e fshe dhe të ebo, e bo dëllavere vetëvejtë, dhe dëlla u gjelua, unë jam falës apo ka farë, muluës me gjithë falje, dhe bëndve e pratë mira, pasaj që ndronë në uzim. Ado kjo është lezër kuptimi i dyjtë prej porosive, se Allah u gjelja fal, mirë mu ka vendos kushte. Prej kushte është mu pëndu, me, bu, me besu, me bëve e pratë mira, dhe me nejtë në gjitho. Qikotë të Allah, thumë me të dhe. Qëka më tonë i të dhe? Qëka më tonë i të dhe? Qëka më tonë i të dhe? Qëka më tonë i të të fësili i surës e fëtiha, i h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 dietarët është edhe kjo shumë si balancës që më përmendë si hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, azizë që ndërimom muslimin ka pejgamberi alaihi salatu sallam, në rrugë e vëzhgjerë, është shumë rrezik njeriu me shmang dhe me anashkalu dhe me pezullu jetën e tij emi Allahu el-kafur el-ghafar. Pra, nëse njëri u jetën e tij nuk miraton nuk pohon me plot çenin e tij, plot gjunën e tij, plot zemrën e tij, se un jam duke jetu me emrin Allahu el-Ghaffar, atar aj vetëm se o shkruajt vullnetarisht që une unë sjam pjesë e këtij krimi. Un nuk di pse jetoj. Por se në njeriu thot, un s'du me jetu me Allahu el-Ghaffar. S'farë unë më kërku falje. Çu po ju bën jomra njerëz?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 Tjetr, nibune, ha, pas taj era, dhi. Dhi, e bjen një fopull tjetër, judh një buhune, bajnë gjunahe, thon me jështëgfirun, pas taj bajnë istighfar, edhe, fe jëgfirullahu lehum, e Allahu jafal atëre. Dë gjërë e këtë adit. Kjo adit dhëtë të të mënkajim e gjëmëzim është baza, nësë dhe me kuptu, pse Allahu një gjuna qëhër të jafal, njëri të jafal. Shiko që ka të të për nga mësatë, nësë juz bani gj Allah ju shkatron. Tani dietar kur e kanë lexhuket hadith dhe kanë studiu la ulam tudhnibu. Çi jndodh kjo? Çish mundet po janë sa me thonë, nëse ju zbani gjuna. Po nëse mor me këto bokfulisht, pa pa studiu, nëse këto lidh. Nëse ju zbani gjuna, Allah ju shkatron e bëni popull që kanë gjuna dhe kërkojn falje dhe i fol ata. Çi shtu me këshill mbi poria çka i bëjë? Cëllin du të me shkatru, atë qëka banë gjuna, atë qëka zë banë? Atë qëka zë banë? Mm -hmm. Cëllin ja ma i keqë, atë qëka banë gjuna, atë qëka zë banë? Po kjo, prerë nuk o qëllimi për nga mësë. Nuk, nuk a të do në qështu për nga mësë. Nuk a të do në mësë. Shira, njani zë banë gjuna, Allah e hek për loje. Ebe njani më banë gjuna, banë një stikfarë. Jo, jo, jo. Kejtë banë gjuna. Po qëka është p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 Allah u jallu nukut nuk mar konsiderat nuk mar konsiderat i bjend disa njerëz te cilat do te bajn gjunohe dhe ya staghfirun çka mundon ya staghfirun ata e ndjejn se ka nevoj me fal ata e ndjejn se ka nevoj me fal ku njeriu e ndjejn se ka nevoj me fal Allahu jallu ala tatallahu te baraka wa te thot pejgamberi sa kum ata i kërkojn Allahut falje sa yaghfirullahu lehu Allahu ya fal Atëna, analiza pse ska më të modëja të duot, principe më të modëja është që njeriu para më do të penga mbetin se s'e më përmendom, nuk uh, e përmendom te a lutjet e pejgamberëve, apo Rabbena. Çka tham? Kur i tha Abu Bakr as-Siddiq ku pejgamberi sa më ja Rasullullah mësoni dua, çfarë i tha? Qulallahuumma thoi Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katheera. O Allah, unë që mbazullom vetvetes shumë. Kush? Abu Bakr as-Siddiku. Abu Bakr e s'diqu. Pejgamberi i Allahut e pa, ajet për ajet e sheh si lutën Allahu i jella, o Zot, o Zot, o Zot falem, është në mshirinë tande. Pejgamberi anko, Allah i ka rrit pijonave, propik anjudur ka Allahu te bareke وتعالى. Andaj gazër, ne pra ashtu që duhet ta kuptojmë neve, dhe ky hadith ose citat në këtë se njeriu s'ka mundsi me u ndap pijonave. Po mëse mumin me dhan, njeriu është përbërje e gabimit. Njeriu është përbërje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 çdoherë gabon, andaj plotësohet njeriu me tobë. Andaj shoqul Islamu Taymi jë në shumë rreth fatove të tina, tamam i njeriu është tobja. Tamami i njeriu është tobja, madje na diskutem Sheikhul Islamu Taymi rahimahullahu, në diskutim me si për me filozofat, ka thon filozofat një prej kaptinave dhe kapitujve që i në për kambin, në kërkimin e ilmit është kërkimi për Allahu xhëlal xelal që kjo lidhje drejt për drejt me Allahu të barë e kjo e tala filosofat, apo që dhe kush jashtë ligjit Allahu të barë e kjo e tala duke studiue, qka ban? a i të dule studiue i vetë mi përna në Kur'an e kenal në diska tjetër dhe kull, rabbi zid një ilme dhe thua jo zot shto ma ilme a da kjo kapit, kjo kapit, kjo kapit nuk njifë të ata, a ta nuk njifë përshimu, Allahu ma mëson që ta a ta dhe dule zonë mëso jo kao diska që Allahu ta mëson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 Dallin përshimur me zemi të allahut El Ghafur edhe El Afu Që të vina të disa prej ligerateve Dhe tjera hadithi më i njohur Që allahut e barë kjo talna ka të regua Në të përmjet gjuhës për, për nga mbeti Sallallahu alaihi sallam Sallallahu alaihi sallam Edon falje Edon falje Madhje kure ka kriua Adhemir alaihi sallatu sallam Me laqët që kanë dhanë Shiko, me laqët Kër janë me një farfor me kanë të regu kur reshtje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 pëse s'kanë menu që edhe ajo me lache pëse s'kanë menu se edhe ajo është me lache sepse kanë patë ademi zbrastirë që se në ka patë dhe iblisi ka thonë përmesë kësaj zbrastirës e dhe vjoj që të lajë zbrastirës por qemi e ke pakur nervozohë shumë qëka të banë me u për kontrolën qëka të banë me u për kontrolën që ke zbrastirës që të mrejnë lësime të mrejnë kur të morin të mëvi organet zemra Mëlqia, frima Frima kër de defokusohet Ti qka këto temperatur Kënë dzejet gjaku idhën, Vlim, avlom Kër ti ki, përshimu Një shqetsim, një frik Qka ndohë, fillon e dridhës Qka përmejme më kaj me zhime, më libën e ti Rruh, se si, si vjen dheri të dridhja e trupit Në përmejhet frikës Kër Allah u te bare kjo e tala Tha për sahabët në luftën e ahazabit Kwa bella galti l'kulub Al-hanajët Wazul zilu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 kresa e tjerë alia numron xunat thot a e ke bosita a e ke bosita a e ke bosita shikou muhamedi a e ke bosita a e ke bosita kujtonim e hadithin qe te pejansom ku ta pejansom nese ju zbani xunat cila ashi kjo dis kjo qe tim i than vetes zoti a e ke bosita a e ke bosita a e ke bosita andas si piçetin ve çunje riç qallau e afroti djikimi te ke den donja e ka e ka pranu andaj edhe thot pejansom feqir aythe pozot po, po po Pse do po, të po, që edhe në dunja, në që këtë mentalitet të shërrit? Qa i thëtë Allahu të barek e vëtara? Se tërtu hale kefi dunja. Unë t'i këmbullu në dunja t'i e, unë nuk t'korrit un i sot. Unë t'i këmbullu në dunja, unë nuk t'korrit i sot. Andaj, Allahu Gjele Gjelalu hu, kanë thonë, për këtëja ditit, kur Allahu do në me falë dika, dhe mësë me korrit, janë një gjuna hot, veç me atë, edhe me Allahu të Meq me ta dhe me Allahun të bareke Kjo dhe zërë shkurti misht Nërsa anë an thash 91 ajetë kanarë për këtë Vetëm përrejimin Allahus e Elgafur Nërsa uh, kjo është dish, Dishka pjesë shumë shkurtër Rëth me ana dhe me thani Dhe me thani e temet Elgafur Në e lusë me Allahun të bareke Që Allahut në afalë të gjitha gjunahet امتصن الله تبارك وتعالى ميتون هي نعمه الله الغفور الغافر الغفار الوش الله تبارك وتعالى زوتيون جل جلاله تنموطيون نستغفار تنموطيون نكركم توبه الوش الله تبارك وتعالى تالله جل جلاله امتصن ما امر اي مواي رمضان دوكاش مشندت ميمان الوش الله تبارك وتعالى تشالله لارجون كتقريز باش يبريتو نيرز الوش الله سبحانه وتعالى زوتيون جل جلاله كلشي كيما يقول الله ماش برليكو كيما قال الله تنفال اكلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفار الرحيم الحمد لله رب العالمين